Ibn Abasi radi Allahu anhu Tragon se i dërguar i Allahut a lehi selam Do li i shoqyruar nga Bilali radi Allahu anhu Nga që mendoj se grat nuk e kishin dëgjuar fjallën e ti A i shkojt e kato Umbajt i ligjera të fetare Dhe i urdëroj që të jepnin sadaka A të her Grat filluan të hiqnin vathët dhe unazat Ndërsa Bilali i mblithët Me një cep të robës së vet Transmeton imam Buharju Këto hadithe mund të shohen nga xhamia mbret.com